Du vaknar upp, helt torr i munnen. Drar upp de neddragna persiennerna till din lilla etta och blir bländad av solskenet. Hinken som hänger utanför ditt fönster med hjälp av ett snöre i tom idag också. Du ser omkring i lägenheten. Disk från flera dagar ligger staplat i din köksalkov. Du tar en skopa sand från en säck som står bredvid diskon- och börjar gnaga bort matresterna från tallrikarna. Du torkar av allt med en kökshandduk- och ställer tillbaka porslinet i kökslådorna. Du går in i badrummet och hämtar en tom femliters dunk. Ett tag funderar du på att ta åtta liters dunken- men du tror inte att du kommer orka bära hem den igen. Ute på gården går du zigzag mellan ett gäng tomma hinkar som din hyresgästförening satt upp. Sist i regnande blev flera hinkar stulna och nu har ni startat ett vaktsystem. Några kilometer från din lägenhet finns en vattenstation. Den ägs av ett av de många företag som gjort pengar i krisens spår. Det är tänkt att det ska räcka till alla. Du kommer ut på Diktargatan. Vattenstationen ligger i centrala Örebro och det kommer ta dig ungefär en halvtimme. Ditt huvud pulserar. Du går längs med de vita radhuslängorna- ner mot Författargatan. Du fick höra att det brann där igår. Idag är det helt förkålnat och har rasat in. I vattenstationen ringlar sig kön lång, flera hundra meter minst. Du ställer dig lydigt och väntar på din tur. Alla har sitt kort uppe- det som ska sättas in i vattentanken för att dunkarna ska kunna fyllas. Hundra kronor för en liter var det senaste priset du hörde. Din torra hud kliar. En och en halv timme senare är det din tur. Du kämpar för att benen inte ska vika sig. Det är en kamp att bara hålla ögonen öppna. Du sätter i kortet. Du försöker igen. Medias ej. Vi gör ett program om vår tid stora ödesfrågor- i det här avsnittet tar vi upp en pågående kris. Det är en kris som drabbar själva förutsättningen för mänskligt liv på jorden. Färskvatten. Vattnet har blivit en bristvara nästan överallt. Varför är det så? Och finns det någonting vi kan göra för att stoppa den här utvecklingen? Du lyssnar på P3 Dystopia. Hade inte personen bakom dig i kön gett dig en skopa vatten och burit dig hem hade du dött vid den där vattenstationen. Det var tre dagar sedan nu. Du har läst någonstans att man överlever vätskebrist längre om det är svalt och om man ligger helt stilla. Så det är det du gör nu, mitt på vardagsrumsgolvet. Du känner lukten av urin kämpar för att böja huvudet så att du ser dina ben som känns fuktiga och klibbiga. På dina ljusgråa mjukisbyxor syns en stor mörk fläck. Du sluter ögonen. Låter huvudet vila mot golvet igen. Du hasar dig fram. Hör hur hinken sakta fylls. Du lyckas dra dig upp, fattar tag i snöret som håller hinken hängande ut genom fönstret. Du knyter loss den, försöker föra den till dig. I Sverige har vi varit vana vid att inte behöva reflektera över vatten på det här sättet. Vi kan oftast sätta på kranen hemma och få riktigt fint sötvatten. Men i många andra delar av världen så är färskvatten en bristvara. Och på senare år så har det blivit mindre självklart på flera håll här i Sverige också. I studien idag, jag, Fredrik Ammel, Toril Kornfelt och Viktor Lövgren. Och vi ska börja i en av alla regioner som just nu genomgår en allvarlig kris. Nu vi till Indien i landets sjätte största stad Chennai har kranvattnet tagit slut. I juni 2019 så börjar komma oroväckande rapporter från den indiska kuststaden Chennai. Bristen på vatten har också lett till en politisk kris eftersom delstatens guvernör... Filmklipp på människor som står i långa kör till vattentanksbilar och bilder på uttorkade brunnar. ...kablas över hela världen. Initialt det absolut skock. Det här är Jezre Venkatesan, ekolog och boende i Chennai. jag som NGO Care Earth in Chennai, India. De flesta invånarna var oförberedda på den här akuta vattenbristen, och det blev en brist som tog över folks liv helt och hållet. So we forget piped water, we didn't even have water in buckets or in any kind of containers to. Istället för att ägna sig åt sina vardagliga sysslor så blev chennai invånare slavar under ett av de absolut mest grundläggande mänskliga behoven. Många behövde lägga så pass mycket tid på att hitta vatten att de inte kunde gå till jobbet. Gershre berättar om en kvinna som hon anställer för att hjälpa till i hemmet. Hon är förväntad att 7 o'clock men gjorde också att andra typer av arbetsplatser- typ it-företag beordrade sina anställda att stanna hemma- för att det inte fanns något vatten att spåra toaletterna med till exempel. Vilket ju blir en hygienfråga. Eh, industrier som är beroende av vatten i sin verksamhet- stoppades såklart också helt. Och i hemmen så börjar folk ta till- Helt nya åtgärder för att spara vatten. Typ att eh, använda vattnet som eh, de rensade riset med för att tvätta fisk. Eh, diskvattnet började användas för att vattna krukväxter. Så de blev tvungna att ransonera? Ja, men precis. Helt nya sätt att spara. Men det more serious mycket mer the att det faktiskt actually destroyed. Jag skulle very klart använda det use the word destroyed social kohesion. Och vattenbristen den blev så allvarlig att många invånare i Chennai började vända sig- mot varandra. People who were friends, neighbors started fighting over water. Och det här kanske är en sorgligast aspekten av vattenkrisen där att människor i vissa lägen tog till våld för att inte bli utan vatten i kön till de här vattentankarna eller för att få de sista dropparna i nästan uttorkad brunn. People who used to share their food are fighting over a pot of water. Which is that has long -term Det här visar ju att sötvattenbrist verkligen skakar samhällen i grunden. Och vi ska återkomma lite mer till varför miljonstaden Chennai befinner sig i en kris över en av de mest grundläggande resurserna som vi har. Men vi måste gå igenom hur vatten funkar för att förstå varför det kunde gå så här långt och varför det händer och kommer hända på fler platser runt om på jorden. Jorden kallas ju den blå planeten för 70% av ytan är täckt av vatten. Problemet är ju att det är mindre än 3% av allt vatten som är sötvatten. Allting annat är ju saltvatten. Och det är sötvatten vi kan dricka ska vi säga, och Precis. använda till massa annat. Precis, sötvatten eller färskvatten som det också kallas. Eh, men lite mer än två tredjedelar av allt sötvatten, alltså två utav de här knappt tre procenten, det är glaciärer och isar. Alltså isen på Antarktis, Grönland, Nordpolen, Himalaya, hela den biten. Så det är bara runt en tredjedel av allt sötvatten som är typ sjöar, floder och sånt som är alltså direkt tillgängligt vatten? Precis. Och det allra, allra mestet, och det är ungefär 90 procent i grundvatten. Grundvatten är ju det vattnet som finns i porer och sprickor i jordarter och berggrund. Det här är Peter Dahlqvist. Han jobbar på Sveriges geologiska undersökning som är den myndighet som bland annat håller koll på vattenförsörjningen och grundvattnet. Ja, skillnaden mot, eh, mot År mot och sjö är ju att det här vattnet, grundvattnet finns ju nere i marken. Det är ju osynligt eh, kan man ju säga. Men det är ju ett eh, sötvatten precis som eh, ytvatten är. Ytvatten det är sjöar, hav, våtmarker, vattendrag, allt vatten som finns på ytan. Här i Sverige så är ungefär hälften av vattnet som vi använder ytvatten och ungefär hälften är grundvatten. Men grejen är också att det här är inte liksom två helt separata system. Grundvatten finns hela tiden på utav vatten från ytan. Dels så är det vatten som såklart regnar ner och som blir både grundvatten och, och vatten i floder och sjöar. Och vatten som rör sig ner genom marken filtreras och letar sig fram till sprickor och hålrum. En klassisk bild brukar annars vara ett sådant här bollhav till exempel som man kanske lekte i som barn. Om man, man fyller det med, med vatten liksom. Och precis under ytan så kan man säga att det är det grundvattnet som är mellan, i jordarterna, i, mellan sandkornen. Vatten från ytan silas ner genom jorden- och genom den här processen så blir det också på ett nästan magiskt sätt rent. Ja, det hör ihop med att det i många fall är ett antal år eller decennier gammalt. Och under den här tiden så har det infiltrerat, rört sig genom marklagarna och på så sätt blivit något renare hela tiden. Men jag tycker att det är väldigt häftigt att det finns grundvatten som är så himla gammalt. I vissa fall så använder man ju i större vattentäkter så använder man ju grundvatten som är några decennier gammalt. Väldigt mycket vatten är ju hela tiden i ett kretslopp. Det är ju det man läser sig på mellanstadiet oftast får man rita fina bilder och det är ju liksom hela den här vatten ångar upp från sjöar eller från havet och så blir det moln och så regnar det ner och så går det antingen ner som grundvatten eller så flyter det genom och floder och sådär och så går det ut i havet igen så det finns den här cirkulationen av vatten hela tiden så det är inte som att de här 3% procenten sötvatten hela tiden är samma vatten utan det rör ju sig hela tiden och det är just det här vattenkretsloppet som har satts helt ur spel i Chennai i Indien. City has been steadily losing out its access. Egentligen så är det en ödestiger kombination av flera faktorer som har skett samtidigt som ligger bakom Chennais vattenkris. Men kanske tydligast är att de våtmarker och sjöar som stan en gång var fylld med och som var central i Chennais vattenkretslopp nästan är helt borta idag. Vi har area, vi har vi har huge shopping arcades, business Many a place you only recollect det to be a är built up area, built up area. That's all it is. Den snabba urbaniseringen, framväxten av bostadshus och butiker har skett på bekostnad av de här sjöarna och våtmarkerna. Chennai ligger i ett sådant område där det är och Det vill säga att väldigt, väldigt mycket av allt regn som kommer på hela året kommer under en period på hösten. Och det gör ju att eh, om det inte finns någonting som fångar upp det här vattnet så kommer det ju bara rinna rakt ut i havet. Men de här våtmarkerna de fungerade liksom som en buffert så att de höll kvar vatten- tillräckligt länge för att det skulle då kunna stanna kvar och filtreras ned i grundvatten och fylla på de här grundvattenreservoarerna som fanns i området. So it becomes terrestrial, the soil becomes totally uh, compromised. Och det som är extra deppigt det är att när de här våtmarkerna en gång har blivit ifyllda med jord eller asfalterade då är det för sent. No longer able to hold water and it, it becomes a flat And once det sker så blir det irreversibelt- och det finns inga möjligheter för att vi kan konverka det- till ett system som håller vattnet. Samtidigt så har efterfrågan på vattnet ökat. Inte minst för att fler människor har flyttat dit- men också för att folks vanor har förändrats. Uh, Chennai, om jag måste rekommendera memories från min barn- Has alltid been a city som har brått sitt vattnet väldigt prudentligt i framtiden. Vi var så used to using water in containers and pails and buckets and stuff like that, but now we we become we actually come to the other end of the spectrum where we want pipe water, we want jacuzzis, we want showers. Så grundvatten har många gånger byts bort, befolkningen har ökat och konsumtionen av vatten har också ökat. Men det som verkligen var spiken i kistan i Chennai, det var några års torka. Den här torka har stått för de senaste två åren. Det är något som jag vill säga väldigt klart. Yashra har egentligen varnat för att den här krisen skulle komma väldigt länge. Men det är få som tog hennes varningar på allvar. Det var en förslag att förstå att det var något som kom in, det var inte kapturat eller reanförsat på grunden. Okej, okay, så so det var supertort. 2018, vilket ledde till att man inte fyllde på reservoarerna vilket ledde till att det blev en jättekris sommaren 2019. Men vad hände sen? Några månader senare så började det bli lite bättre. Det började regna en del. Men grejen är att det kan komma fler vattenkriser, både i Chennai men också i andra städer och regioner runt om i världen. Bangalore is going through a crisis. Very soon Hyderabad will go through it. And today we bring you a report from Bangalore. The situation is so dire that experts predict the city will be uninhabitable by 2025. Now for news uh, from southern India. The Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board has decided to cut off water supply. It is going to happen uh, across the world. It is. This is the worst drought to hit South Africa. California's water crisis. Basilya. Beijing. And New Jersey. No, Ja, man har ju på bland annat då. Jag har ju tittat på att för närvarande bor ungefär 3,6 miljarder människor i områden där brist på vatten kan uppstå minst en månad per år. Det här är Karin Sjöstrand, vattenforskare på Research Institutes of Sweden. Och de har uppskattat att den här siffran kommer kunna öka mellan, till mellan 4,8 och 5,7 miljarder människor år 2050. Um, så absolut, det är ett tilltagande problem. Mängden människor som råkar ut för vattenbrist minst en månad per år- kan alltså komma att öka med två miljarder människor på bara drygt 30 år- om det vill se riktigt illa. Och ett av de största hoten mot den globala vattenförsörjningen- är just hur vi hanterar grundvattnet. Ja, alltså det finns ju områden där det helt klart är stora överuttag. Alltså där man, grundvattennivåerna konstant sjunker- och där man tar ut mer vatten än vad det naturliga systemet fyller på helt enkelt. När man tar för mycket grundvatten så minskar magasinet. Peter Dahlqvist från Sveriges geologiska undersökning igen. Och eh, ofta är det så då att man eh, får en förändring i kvaliteten när man gör för stora uttag. Och man kan även till exempel i kustnära områden där man har ett salt grundvatten utanför land så kan man dra på sig det här eh, salta grundvattnet så att det flyttar sig inåt land och då kan man få salt grundvatten i sina brunnar. Men det är inte det enda problemet heller för att om du tänker att du har en fin brunn på ett bra ställe med bra vatten men en bit bort så har du legat kanske en soptipp- eller en bensinstation- eller en industri som har förorenat väldigt mycket. Normalt så är det här inget problem- för att vattnena ligger ganska stilla då. Men om du tar ut för mycket vatten- ur den här brunnen- då kan du liksom suga åt dig- de här föroreningarna också. Så att det här förorenade vattnet- kommer in i ditt område- och ditt fina rena vatten. Med ett vanligt uttag- så kanske det är grundvattnet eller de här föroreningarna ligger still där borta. Men gör man ett överuttag så får man en ett ökat påverkansområde. Och därmed också drar på, drar på sig vatten från andra områden. Och det försvinner inte så lätt heller. Om man jämför då med en, en flod eller en å som blir förorenad så försvinner ju det här vattnet eh, relativt snabbt. Det kommer nytt vatten uppifrån och eh, fyller på. Eh, men ett grundvatten är ju betydligt mer skört system och eh, det kan ta allt ifrån några år för att bli rent igen. Eller i värsta fall så är det i princip irreversibelt att eh, man måste göra någonting aktivt för att rena området eller vattnet. Annars eh, kommer det att vara förorenat i alla fall i, inom överskådlig framtid. Det finns metoder för att försöka skilja bort sådana här föroreningar men de är dyra och krångliga och de tar ganska lång tid och de kräver mycket arbete. Och eftersom grundvatten är så gammalt så kan det också dyka upp oväntade problem och föroreningar som bekämpningsmedel som användes på 60- eller 70-talet. Om man ger det lite tid så brukar det ju ändå Eh, –blir renare med tiden. Men eh, det är ju svårt eh, i ett område där man har förenat grundvatten– –och vänta i några tiotals år på att det ska bli rent. Liksom. Så Grundvattensystemen är alltså otroligt känsliga för mänsklig påverkan– om vi tar ut för mycket kan de förbrukas, ibland permanent. Känna i Indien är ett bra exempel på just det. Men det är inte bara den här ökade konsumtionen som leder till vattenbrist på flera håll. En annan grej i ju vad klimatförändringar gör med vårt vatten. För som sagt så är ju runt två tredjedelar av allt färskvatten på hela jorden i form av glaciärer, is och snö. Men glaciärerna smälter ju. Every third person on the planet... Det vattenreserverna, Mer än en miljard människor är beroende av smältvatten från Himalaya. The Himalayas are too warm. Det är nästan en sjunde del av jordens befolkning. Det handlar om stora delar av Kina, Indien, Pakistan. The here are melting faster than those in Europe. And the are to reach det finns flera studier och mätningar som tyder på att de här glaciärerna kommer att bli mycket mindre till slutet av det här århundradet. Även om temperaturhöjningen stannar på 1,5 grad. Alltså det vill säga det är målet som man kom överens om i Parisavtalet då. Precis. Även om vi lyckas med det så finns det studier som tyder på att en tredjedel av de här glaciärerna ändå kan smälta. Och mer ju varmare det blir under det närmaste århundradet. Och hur hänger glaciärerna ihop med vattenkretsloppet, då? bara för att förtydliga? Det är smältvatten från glaciärer som rinner ner och fyller på massor med floder och sjöar. Och så länge de smälter i lagom takt och de här glaciärerna fylls på med ny snö i ungefär samma takt som de smälter så är ju det här lugnt. Men på grund av ett allt varmare klimat så smälter glaciärerna nu mycket snabbare än vanligt de senaste 15 åren så har de här glaciärerna smält dubbelt så snabbt som de gjorde under slutet på 1900-talet. Och det är inte bara glaciärerna Himalaya som smälter. Samma problem finns i i princip alla världens glaciärer. Från andorna i Sydamerika som riskerar att försvinna helt till 2100 enligt vissa mätningar till Alperna i Europa och de svenska glaciärerna. The immediate threat posed by climate change is on full display in Greenland. glaciers there are melting and an alarming pace. Alaska's blue white giants are dying, falling to rising temperatures in the 49th state. Could lead to devastating sea level rises. NASA climate scientists are investigating. Men, det borde ju ändå betyda mer vatten. Ja, det gör det. Det betyder att på kort sikt så blir det mer vatten då i smältzonen eller liksom nedanför glasjärnan. Men det är ju inte alltid bra det heller, för det kan bli översvämningar, det kan vara dammar som brister när de inte kan liksom ta upp allt det här vårflod, smält vattnet till exempel. Men på lång sikt så betyder det också att när glasjärnan blir mindre och mindre eller helt försvinner, så försvinner ju också det här vattnet som människorna i den här regionen kan vara beroende av. Över en miljard människor riskerar alltså att bli av med en av de viktigaste källorna till sitt färskvatten i takt med att glaciärerna smälter. Och på flera håll är en redan allvarlig vattenbrist på väg att förvärras. I många länder har det länge varit en kamp att få tag på vatten att dricka och tvätta sig med. I Makondo, en kommun i Uganda, så kan man behöva gå så långt som 20 km flera gånger om dagen för att få tag på rent vatten. Flera som bor där använder sig istället då av osäkert smutsigt ytvatten. Och odlingarna råkar ofta ut för torkan något som gör att vattenkrisen också blir en matkris. Och det är just det här som gör att vissa platser på jorden kan bli obeboliga i framtiden. I Makondo i Uganda så förbrukar man i snitt ungefär 10 liter färskvatten per person och dag. Och bara för att få lite perspektiv så förbrukar vi i Sverige runt 180 liter per person och dag på flera andra håll i väst flera hundra liter mer. Och det här gäller bara för att sköta hygien, laga mat, dricka eller gå på toa. Men det är ju mer som vi gör där vatten går åt. Räknar man med allt vi konsumerade vatten går åt i produktionen- så är 180 liter per person och dag alldeles för lågt räknat. Då är det istället 3 900 liter per person och dag. Alltså nästan 4 000 liter. Och mycket av det här har att göra med importerad mat- för det som färskvatten framförallt används till globalt, det är bevattning av jordbruk. 70 procent av färskvatten i taget går till jordbruksproduktion. Det här är Jenny Barron, hon är professor i jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet på Sveriges lantbruksuniversitet. Idag skattar vi att 30-40% procent av den totala matproduktionen kommer från den här bevattnade ytan. Och det är också väldigt nutritionellt viktig mat. Många grönsaker och färsk frukt till exempel kommer från bevattnat jordbruk. Och de är jätteviktiga i vår diet. Men man bevattnar också på många ställen foder till djur som sojabönor och så vidare som sen går vidare till kor och grisar och kycklingar och sådär. Och I några av världens torraste länder så används över 90 ibland upp till 95 av allt sötvatten till just jordbruket. Och det kanske inte är så konstigt att det bevattnas mycket där. Man kan ju inte räkna med regn i lika stor utsträckning till exempel. Men det märkliga är märkligt att många av de grödor som kräver allra mest vatten för att växa- odlas typ i öknen. Ett exempel är odlingar av Alfa-Alfa-hö. Det är en av de största källorna av djurfoder till köttindustrin i USA- och en stor del av allt alfalfa -alfa som produceras i USA odlas i just öknen. Samma sak gäller i Egypten som får allt större brist på vatten där man odlat ris. Också en extremt vattenintensiv gröda. Och faktum är att mycket av den globala vattenbristen vi ser just nu kan kopplas samman med den här typen av jordbruksodlingar. Problemet är oftast inte att vi har ont om sötvatten som sådant- Problemet är att vi prioriterar väldigt konstigt mellan olika användningar av sötvatten. Det här är Jesper Stage, professor i nationalekonomi med inriktning mot miljö- och naturresurser vid Luleå tekniska universitet. För honom är det konstbevattnade jordbruket i torrområden som dessutom blir allt torrare. Ett bevis på att det här med att vattnet är på väg att ta slut, som man kan höra ibland, inte allstämmer. Istället handlar det om att vi är väldigt usla på att hantera vatten och kanske framförallt att värdesätta vatten. Det, det man kan titta på är att det, vattenanvändningen per liter i, i jordbukt ofta blir ganska slösaktig när jordbruket har tillgång till väldigt billigt vatten. Att då odlar man grödor som inte är särskilt värdefulla där värdet per liter vatten är ganska lågt. Och samtidigt ser du andra grupper i samma land eller i samma region som har ont om vatten och som är beredda att betala mycket mer för att få rent dricksvatten eller för att få vatten till sanitet och sånt. Och Ett exempel på hur alltför billigt vatten till jordbruket skapar problem för vanliga människor det är kapstaden. Det är en stad som under de senaste åren har genomgått något som påminner om vattenkrisen i indiska Chennai, som vi började det här programmet med. Dozen... Staden har gått igenom en allvarlig torka som gjort att många vattenkällor försvunnit. Water from the tap. Och samtidigt så har kapstaden växt snabbt och efterfrågan på vatten har ökat och vattenbristen har gått så långt att lokalpolitiker i Kapstaden började prata om Day Zero Så det är den dagen man skulle ställa om för att ha vatten i kranen själv till att behöva gå till den här kranen på torget där alla måste stå i kö med sin hink liksom. Ja men precis, det som vi hörde i scenariot i början av det här programmet och i media så har det här ofta beskrivits som just en vattenbrist till följd av torka och att fler har behövt vatten. Men... Det man inte nämnde var ju att på grund av politiska motsättningar i regionen så hade Sydafskas regering fortsatt att prioritera vatten till jordbruket under lång tid. Alltså i den västra Kapprovinsen som Kapstaden ligger i så är jordbruket en viktig del av ekonomin. Och mycket av det som odlas är vattenintensiva grödor typ vindruvor. Jordbrukarna har fått vattensubventioner. Så de har kunnat fortsätta göra sydafrikanskt vin som vanligt. Exakt. Så Det har varit ett politiskt beslut att vi prioriterar bönder på landsbygden. Det är viktigt att de får massor av vatten till sin produktion. Och det är inte viktigt att vi säkerställer att folk i Kapstaden faktiskt har tillgång till rent riksvatten. Det var en rent politisk prioritering som ser väldigt konstig ut så här i efterhand. I det ser ut så här på fler ställen än Kapstaden. Bönder i stora delar av världen får subventioner för sin vattenanvändning. Det är samma sak i Kalifornien i USA som är en av världens största regioner för jordbruk. Eh, samma sak i Brasilien och på många flera ställen runt om på jorden. Det är egentligen en frihet för allt. Det är en pool That's being utilized without any restrictions. Det här är Brian Richter, vattenexpert och lärare på University of Virginia. Här pratar han i en föreläsning från 2017. Han pratar om en av de grejerna jag i alla fall blev ganska förvånad över- och höra när vi har pratat med experter för det här programmet. Det vill säga att vatten helt enkelt är för billigt. Nobody's telling anybody how hur mycket vatten de får använda- eller för what purpose eller i vilka amounts, Och um, i instead... It just accumulates with the growing population, the growing increasing area of irrigated farmland, eventually all of the water that's available gets, gets taken up. Jag, jag tror att man måste fasa in lite högre vattenpriser allt eftersom tills jordbruket börjar betala för det vatten de använder. Okej, okay, men högre vattenpriser låter ju som en dystopi i sig. Jo, men jag tänkte också att det låter lite som en dystopi. Men argumentet är ungefär så här. Betalar man inte för vatten så finns det inga pengar för att säkerställa bra vatteninfrastruktur. Och att förbättra vattennäten runt om i världen, det kan verkligen behövas. För att säkerställa att alla får tillgång till rent riksvatten och det måste betalas genom höjda vattenpriser. Jag hittade siffror som visar att några av världens största städer förlorar upp till 40 procent av sitt vatten på grund av dåliga rör helt enkelt. Men en annan sak som ökade vattenpriser skulle kunna bidra med är att göra det tydligt för jordbruk som håller på med vattenintensiva grödor i torra regioner att det helt enkelt är ohållbart och att det krävs ett skifte av vad man odlar. So let's say that you were previously growing a lot of alfalfa to feed cattle, to feed beef, and uh, and you decided that you uh, you wanted to consider the possibility of shifting on that same farmland going to growing vegetables instead. Nu har vi tittat på vattenbristen internationellt, men nu ska vi till Sverige istället. För här så kan det ju ibland kännas som att vi har obegränsat med vatten. Men även här så ser situationen ut att förvärras. Första gången på väldigt länge får Sverige just nu utstå några av konsekvenserna av utbredd torka. Det handlar om nödslakt, skogsbränder som vi rapporterar mycket om idag. 2018, det var den torraste sommaren på flera decennier här i Sverige. Och en sån här svår torka kan bli vanligare här också enligt SMH:s klimatmodeller. Man kanske behöver vara mer resilient för de här torksäsongerna som kommer. Och då behöver vi kanske fördela vattnet annorlunda- för grejen är att matproduktionen här i Sverige till majoriteten är beroende av regn. Mer än 95% av vår åkermark och allt bete är beroende av regn. Och om det blir torka så är jordbruket bara utrustat med bevattning på mindre än 4% av åkerarealen. Och Jenny Barron på SLU menar att det här ganska nya läget- alltså att vi får varmare och torrare somrar även här uppe i norr- gör att vårt problem kanske är det omvända från till exempel Sydafrika. Då. Så att istället för att omprioritera vatten från jordbruket- så kanske vi helt enkelt kommer behöva göra tvärtom. Ifall vi vill ha matsäkerhet- som vi har bestämt i vår nationella strategi faktiskt- vår regering har ju bestämt det- så måste vi kanske fundera på ifall vi behöver investera- på olika sätt för att säkra vattentillgången också till jordbruket. Det var en ganska normal vår. Va? Så att, um, man sådde gröderna grödorna på våren och det gick ju bra och det kom upp fint och sådär. Men sen kom det ju bara värme. Va? Ingen nederbörd. Det här är Christer Sjögård. helt beroende av det som faller från ovan. Det finns ingen sjö i närheten eller så man kan ta vatten ifrån. Han är lantbrukare på en gård i Bro mellan Stockholm och Enköping. För honom så var sommaren 2018 en brytpunkt. Man fick ju alltså känna på rent handgripligen när liksom de här förhållandena, förhållandena trädde in. att, Ja, det finns ingen vatten i brunnen. Då får du, måste du anpassa dig. Va? Och med att känna på handgripligen så menar Christer att vattnet i hans brun på gården- som alltså är grundvatten helt enkelt. Den, den tog slut under den här varma sommaren. Och det uteblivna regnet det gjorde att det inte fylldes på naturligt. Vattnet väckte inte under 2018. Men värre var det ju för Christers verksamhet. För han livnär sig på att odla spannmål. Och kommer inte regn på flera månader så får ju det förödande konsekvenser. utfallet vart ju bara en, en halv förd, alltså. Det jag i vanliga fall fick... Eh... Åtta ton höstvete som kvarnvarad var det bara fyra ja, ton, inte mer va. Inkomsten är halverad va. Man kan tänka en vanlig anställd människa som får bara 50% procent av utav nettolönen. Det, det är kännbart alltså. Och även om vädret och därmed skörden har varit mer normalt 2019 så ser Krister med oro på framtidens klimatförändringar och vad de kan komma att innebära för honom. En liten glimt av min tillvaro när vattnet finade. Det är den bittra verklighet och det liksom, man är mest rädd för det är att de här förändringarna kommer så fort så att vi inte hinner med. Va? Ja, De analyser vi har gjort av klimatförändringarna så lutar det emot att sydöstra Sverige får får det sämre med grundvattnet. Det här är Peter Dahlqvist på Sveriges geologiska undersökning igen. Men det finns ju också områden och trender att det blir sämre kvalitet. Kombinationen av låga grundvattennivåer och de här extrema åren med torka och ibland översvämningar gör ju att det blir ännu viktigare att skydda grundvattnet som vi har så att det inte blir förorenat på det sättet som vi pratade om tidigare. Om man ska kunna förvalta det vatten vi har så är det viktigt att vi tar de här hoten och riskerna på allvar och verkligen ser till att de områdena som är lämpliga för dricksvattenförsörjning att de blir att de inte exploateras. Och exploateras i det här fallet, det betyder... Eh... Ja, det kan ju vara allting från att man inte planerar eh, bostäder, eh, gör brunnsborrningar, man lägger bensinmackar, man eh, drar vägar med farligt gods eh, och så vidare. Det värsta scenariot är ju att alla dåliga, alla dåliga möjligheter slår in på ett och samma geografiska område. Jenny Barron på SLU igen. Det, det, skulle, det är ju en, en stor katastrof. Om vi inte skärper till oss och ser till att vi har en bra vattenkvalitet på det vatten vi har- så kan vi ju verkligen skapa stora svårigheter. För då kan vi ju inte nyttja den resurs vi har. Om vi skulle misslyckas med att rädda vårt färskvatten- vad skulle det kunna få för sociala och politiska konsekvenser? Det här är ett klipp från den fantastiska filmen Mad Max Fury Road om problemet med att man inte ska göra sig beroende av vatten. nu är det ju ett beroende som är lite svårt att bli av med kanske men det är ju lätt att tänka sig att en brist på vatten kan leda till enorma konflikter dels mellan människor som som man ju såg de här slagsmålen i Kenia men också att det kan bli krig om vatten. Water is life so they say but rivalry over supplies can lead to bitter conflicts. Will future wars be fought over water? Och vatten är redan en känslig fråga på många ställen runt om i världen. Ett område som kan vara i riskzonen, det är ju de länder som delar på vatten från Nilen i norra Afrika. Enitopia, a monster of concrete and steel is emerging on the banks of the Nile. Det här ljudet kommer från ett reportage i France 24 och beskriver Etiopiens stora dammprojekt i Nilen som är döpt till den stora etiopiska renessansdammen. Den började byggas 2011 och väntas bli det största vattenkraftverket i Afrika och det sjunde största i världen. Och den här dammen är verkligen enorm. Den kommer bli 1,8 kilometer bred och 150 meter hög och väntas ge Etiopien tre gånger mer el än vad landet har idag. Det låter ju som... Någonting som skulle kunna vara väldigt användbart. Men, men är det så att alla inte är glada över det här? Alla är inte glada över det här. Här har vi en egyptisk bonde som blir intervjuad av France 24. Och han beskriver hur dammen utgör ett existentiellt hot mot honom och miljoner bönder i Egypten. För enligt honom så kan Etiopiens projekt komma och innebära att vattentillförseln till Egypten, som ligger nedströms i Nilen, kommer att minska dramatiskt. So how angry are you? Ah, angry. Och här har vi Egyptens minister för vatten i en intervju med BBC. This means that about Googlar man lite på det här projektet så hittar man ganska snabbt olika rykten som säger att Egypten har varit redo att bomba den här dammen helt enkelt. Och på den etiopiska sidan så har man installerat luftvärnskanoner för att skydda sig mot sådana anfall. Så det här låter ju verkligen som ett exempel på där vatten skulle kunna komma och leda till en våldsam konflikt. Men sen frågar vi en expert på det här området om det här med kopplingen mellan vatten och krig. Att man skulle gå till krig och... All, ut, utan någon annan anledning än bara vatten. Det kan, det kan vi inte se i forskningen. Det är Anders Jägerskog. Han är expert på vattenresurser och jobbar vid Världsbanken. Så det finns inga exempel på länder som har börjat krig över vatten alls? I, egentligen inte. Det, ja, det finns väl något i för 3-4 tusen år sedan i gamla Mesopotamien. Om man, det finns några exempel i historien på typ bönder som hamnat i konflikt med varandra om uttorkade vattenkällor. Men när det kommer till stater så är en av de främsta anledningarna till att det inte uppstått eh, krig eh, om vatten att det skulle vara svårt att vinna ett vattenkrig. Men eftersom vatten, flod, flod, floden eller grundvattensystemet är ju fortfarande där det är om man ockuperar ett område så bör man fortfarande eh, se till att, eh, att, att det finns vattenförsörjning och, och annat för den befolkning som finns där. Och dessutom så visar forskningen snarare att vatten har varit en källa till samarbete. Alltså att länder som delar på floder eller grundvatten ofta har löst fördelningen på fredlig väg. Ett exempel på det är vattenavtalet mellan Jordanien och Israel sedan 1994. Det Jordanien och Israel kom överens om var att under den perioden när det är i relativa termer mer vatten så kan eller får Jordanien lagra en, en viss kvantitet av det i Genesarets sjön. För att sedan under sommarmånaderna när, när norra Jordanien och även Amman behöver mer vatten för att det är mindre vatten som kommer i, i floden. Och från andra resurser. Så släpper Israel på det och eh, Jordanien kan då använda det. Och den här typen av avtal finns mellan flera länder som delar på eh, floder och sjör, Till exempel så lagrar Mexiko vatten i amerikanska sjör, Indien och Pakistan som kanske inte är kända för att ha en problemfri relation direkt. Delar på vatten från Indusfloden enligt ett avtal från 60-talet men Det här tycker jag ändå känns som, som goda nyheter i ett program som lyfter oss in mycket problem. Så att då är det åtminstone, det här är någonting vi kan släppa, det är okej, okay, det kommer inte att bli vattenkrig. Vi kanske inte ska släppa det helt. Det vi ser nu när klimatförändringarna kommer och, och variabiliteten kommer öka gör att de här avtalen kommer var min, m, mindre och mindre relevanta eftersom de är ofta då så pass långt ifrån den typ av verklighet som, som länderna faktiskt står inför. In I början av 2019 så hotade Indien med att stänga av vatten tillförsen till Pakistan via Indusfloden efter en självmordsattack mot indiska trupper i Kashmir. Indien stängde inte av vattnet till sist men bråket över vattnet har fortsatt. Eh, vilket vi ju, vi ser ju en viss ökning av konflikter i, i, i världen så, så det är ju inte en osannolik ett scenario. Om, om, de, om man har de två delarna eh, och kanske andra eh, komplikationer som, som, som så att säga kommer samman, då, då kan vi se eh, ökade, då finns det en risk att vi kan se ökade risker för konflikt. Då tror jag att det vatten är eh, huvudorsaken, men den kan ju dels blir en, en, en kanske en större del av en konflikt, den kan också användas som en anledning för att gå till konflikt. Så även om det finns ganska lite som talar för att vatten i sig kommer bli en avgörande källa till väpnad konflikt, så kan vattenbrist spä på redan spända relationer. Och ett exempel som flera forskare vi pratade med eh, tog upp, det var förspelet till kriget i Syrien. där Torkan kanske inte var det enda som ledde till en konflikt men definitivt var en del av bakgrunden. Nationalekonomen Jesper Stage igen. Man fick en ganska plötslig torka som slog ut stora delar av jordbruket så att en massa människor som man var vana vid att försörja sig på jordbruk plötsligt inte hade någon annanstans att ta vägen. Därför att ekonomin i övrigt fungerade så dåligt att man inte kunde snappa upp alla de som slog sig ut från jordbruket. Och då började hela landet ihop. Det är väl ett skräckscenario. Alla verkar ju överens om att vattenbristen i världen kommer att bli värre av flera olika orsaker. Och det är en resurs som både är livsviktig men också nedvärderad på ett sätt som jag tror att alla i den här studien ändå förvånades över. Ja men verkligen, jag, jag, jag tycker att jag har fått en, en mycket tydligare bild av hur mycket det slösas med vatten. Men grejen med det här problemet är att det finns väldigt många konkreta saker man kan göra för att faktiskt lösa det här. När det gäller vattenförsörjning så, så är det ju nog bra att inte lägga alla äggen i en korg– –utan att man har eh, många lösningar. Peter Dahlqvist från Sveriges geologiska undersökning igen. Rening av eh, avloppsvatten eller eh, processvatten. Alltså att man återanvänder redan använt vatten helt enkelt då? Det eh, är ju möjliga lösningar. Det tittar man till exempel ganska mycket på på Gotland– –som ju är en väldigt utsatt del av Sverige när det gäller just vattenbrist– men man kan också konstruera grundvatten. Och det sker ju redan idag- att man till exempel tar ett sjövatten- renar det lite lätt- och sen så pumpar man ut det i sandbassänger- och så infiltrerar det här vattnet- ner till grundvattnet. Och då får man den naturliga reningen. Men är inte det smoking gun liten då i tekniken- det här med avsaltning? Ja, men precis- man kan ju ta havsvatten och rena till sötvatten. Och då får man ju tillgång till typ allt vatten som finns. Och där har det också varit en jättestor teknikutveckling de, de senaste decennierna. Så nu så finns det ju massor med stora avsaltningsanläggningar över hela världen. Milliontals människor är beroende av dem. Vi tar vi det genom den teknologiska processen som desalination och vi vatten det. Och uh, every gallon that we take out of the ocean, we end up producing about a half a gallon of fresh water. Och det här är vatten som används dels för dricka och för hygien, men det används också till saker som bevattning och som till industrin. Så I hela världen så finns det nu mer än 15 000 avsaltningsanläggningar. Och ungefär hälften av dem finns i Mellanöstern och Nordafrika där det är ett väldigt stort brist på vatten också. Men då känns det egentligen som att nyckeln till att lösa världens vattenkris är att börja installera en jädra massa avsaltningsanläggningar överallt. Eller hur? Ja, alltså, både och. Grejen är att det finns två problem med avsaltning. Det första... Taking the salt out of the water. Idag så kommer den energin ofta från fossila bränslen. Det andra problemet är att den här processen skapar en restprodukt. Så av havsvattnet som avsaltas blir hälften färskvatten- men problemet är att vi oftast inte hanterar den här surjan på det mest miljövänliga sättet. Oftast så skickar man bara tillbaka den i havet. Och varför är det ett problem? Ja men grejen är att den stör ju liksom salthalten i de områden när den kommer ut och det kan döda djur och alger och sånt som lever där. Den kan också påverka hur mycket syre som finns i vattnet. Och ibland så tillsätter man också ämnen för att själva processen ska fungera bättre. Och de kommer då också ut i vattnet. Det finns en hel del forskning som handlar om att försöka ta tillvara på den här saltlösningen- eller försöka lösa de här problemen på olika sätt. Men det är fortfarande en bit kvar innan det är löst. Kan man inte bara fylla liksom alla saltkaren med det här saltet? Liksom? Det, det är en inte lösningen som man tittar på. Och att utvinna en del riktigt dyra ämnen- ur den här saltlösningen eftersom det ju finns metaller och sådär saltvatten också. Men slutsatsen blir i alla fall då att även om det här funkar med, avs alltså det här med avsaltning och är livsviktigt just nu för flera miljoner människor så är det en lösning som är dyr, krånglig, energikrävande och dessutom kan sabba havet. Och dessutom så är ju risken med de här dyra tekniska lösningarna som till exempel avsaltning att själva vattnet blir väldigt dyrt. Och då finns det egentligen en lösning som är billigast och kanske också mest pålitlig. Each gallon that we don't consume leaves den gallon in in the water sources and therefore becomes available to other people to use or becomes available for the support of natural ecosystems. It is by far and away the most cost-effective way of dealing with a water crisis, of a water shortage problem. Och ett av de områden där vattenanvändningen verkligen måste sparas in på- det är jordbruket. Och ett sätt att lösa det på är helt enkelt att byta till- mindre vattenintensiva grödor. Och det har också gjorts på ganska stor skala i flera länder. Till exempel Egypten där man har dragit ner på sin veteodling under många år. Och nu också försöker dra ner på sin risodling. Det, det låter ju ganska enkelt att helt enkelt börja odla mat som kräver mindre vatten. Och det dig att varför a lot of farmers doing this. det um, and there's a lot of there's a lot of reasons why. Um there are cultural reasons. Uh, you may have been growing the same crop that your father grew and that your grandfather grew and it's what you've become accustomed to and it's what you love doing. It's like, this is your identity as you grow alfalfa or you grow walnuts. Men att så att faktiskt få bönder att ställa om och som har varit inne på tidigare det är att höja priset på vatten. Det känns ju lite hårt också att säga till en bonde som redan är på gränsen till att överleva och som sen får en torka på det att nu kostar ditt vatten dubbelt så mycket. Och det finns sätt att göra det på som inte nödvändigtvis behöver slå så hårt mot jordbruken. Du, du kan säga att den här bonden måste betala mer för sitt vatten men å andra sidan får han, någon, får han en check från regeringen som kompenserar honom eller henne för den här omställningen. Jesper Stage från Luleå tekniska universitet igen. Då kan de själva avgöra vill jag använda den här checken för att fortsätta använda mycket vatten eller vill jag använda den för att ställa om till någonting annat. Som det är nu så tar vi bara för givet att det måste vara bäst för dem att fortsätta få billigt vatten. Men ge dem ett val istället. Säg att det här är vad vattnet kostar. Tycker du att det är värt att använda så mycket pengar så är vi att ge dig de pengarna. Men du kan också använda de pengarna till någonting annat om du vill. Men jag, jag, jag måste bara förstå lite grann vad han menar. Så han menar att å ena sidan så får de betala mer för vattnet. Men de får också en summa pengar av staten. Och som är lika stor. Och staten säger ni kan använda den här summan- till att betala för vattnet om ni vill. Men använder ni mindre vatten så får ni ju pengar över- till att till exempel köpa nya maskiner eller någonting Precis. annat. Och Jag tycker själv att Jespers förslag- var ett av de mer intressanta. För samtidigt som det bevattnade jordbruket- i torra regioner är en stor orsak till vattenbristen globalt- så är det ju också ofta- Bönderna som drabbas hårdast, de är liksom både offer och orsaken till vattenbristen på samma gång. Bönder är inte korkade på det sättet. Vi har en tendens att se bönder i tredje världen som väldigt konservativa och väldigt dåliga på att förändra sitt beteende när de måste. Men problemet är att de ofta har väldigt dåliga förutsättningar för att förändra sig. De har ingen riktig möjlighet. Men ger dem den möjligheten så kommer många förmodligen att vilja vara beredda att ställa om sin produktion. Och det här med öka vattenpriser det skulle även kunna göras för hushåll. Det att säga att Om man skulle höja vattenpriserna för medelklassen och överklassen då skulle de pengarna kunna användas för att investera i ett fungerande vattenledningsnät som också skulle kunna nå de fattiga i slummen. Så grejen är att i en stad som Kapstaden där man å ena sidan använder väldigt mycket vatten en del väldigt rika privatpersoner och samtidigt så finns det en stor del av slum som inte har vatten alls då kan man börja ta betalt i ena änden- för att liksom bygga ut i andra änden. Är det, är det den typen av resonemang? Ja, men precis. Dessutom så skulle det här kunna vara pengar- som gick till att eh, minska de bisarrt höga nivåerna- av läckage i vattenledningsnäten- i några av de länderna som har sämst tillgång till vatten. Och jag tyckte väldigt mycket om en formulering- av eh, Brian Richter här om- vad en mer effektiv vattenhantering egentligen innebär. Så, in essence- We can think of, create, when we save water, we can think about it as creating water. We're making more water available on the supply side of the account. If we can find ways to just use 20% less water in irrigated agriculture, we would be able to transfer or reallocate that water such that our farms can remain productive, our cities can grow as they need to grow, and our rivers, wetlands, and estuaries can be restored back to their health. Nu närmar vi oss slutet av det här programmet. Programmet om sötvattenbristen, den globala sötvattenbristen. Vad, vad tar ni mer? er? Jag måste säga att det som verkligen skrämde mig i det här programmet- när vi, när vi gjorde den här researchen, det som, det som jag verkligen har liksom, som verkligen tog i magen på mig för riktigt- det är den här grejen att man kan ha grundvattenkällor- som är flera decennier år gamla- och en torr sommar när man tar ut för mycket vatten och dem- då kan det göra att man får in föroreningar och sen är de förstörda. Det blir liksom som så här dominobrickor som faller. Mm. Man blir av med de här källorna. Jag tycker det är jätteläskigt och det, att det kan hända även i ett så pass vått land som Sverige är. Och du tycker också att man kommer tillbaka till det här eh, som vi varit inne på precis, att Spara vatten i grundvattenresurser eh, från floder och, och liksom ytvatten. Det är det viktiga. Alltså, absolut att de här fina nya tekniska innovationerna om avsaltning och eh, liksom återanvändandet av alopsvatten är viktiga. Men att vi verkligen inte förstör de här vatten, eh, att man grundvattenkällan permanent är typ kanske priorät ändå. Källförteckning för dagens program hittar ni på svensradiose dystopia. Och vill ni diskutera det här programmet eller andra program som vi har gjort så kan ni gå in på vår Facebookgrupp som heter Petrus Ustopia Eftersnack. Tekniker för dagens avsnitt det var Fredrik Nilsson. Det här programmet producerades hösten 2019 av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio. Jag heter Fredrik Amel. Jag heter Toril Kornfeldt. Och jag heter Viktor Lövgren. Vi hörs.